Як і Володимир, Ярослав піклувався про матеріальне благополуччя церкви. На утримання храмів і кліру при них Великий князь виділяв частину, очевидно десяту, своїх прибутків, дая їм ад іміння своєго урок. Успіх справи, дорученої самим Богом, викликав задоволення Ярослава. Літописець зауважував, що він радовавшися, відя множества церквій і люди-християні з'їла. А враг свята ваша побіжаєм побіжає новими людьми християнськими. Церкви та монастирі в Яві Ярослава були не лише місцями служіння Богові, але й центрами освіти попав и наказавши это своих парафиян, веля им учить и люди, понеже тем есть поручено Богом, и приходи часто к церквам. У пиздних літописах, які базуются на Новгородско-Софийском зводі, поведомляється про заснування Ярославом шкіл для навчання дітей, и приде к Новогороду, Собра от старость і від попов дітей тріста учіті книгам. Крім Києва та Новгорода, аналогічні школи засновувались і в інших містах Русі, передусім, звичайно, в удільних столицях, але й у невеликих містечках також. Про це ми дізнаємося з життя Федосія Печерського. У юному віці майбутній святий руської православної церкви, що проживав тоді разом із батьками у місті Курск, був відданий на учення божественних книг до одного з місцевих учителів. Нестор із захопленням відзначає, що за короткий час Феодосії ізвичає всі грамоти. І так, що всі дивувалися його вченості і розуму. З подальшої розповіді видно, що разом із Феодосієм у школі навчалися й інші молоді куряни, для яких він був прикладом. Є же стяжа в своєм, не ток майже к учителі своєму, но і ко всім учащимся. Було тоді Феодосію 13 літ від роду. Знаючи дату смерті 1074 та його вік, встановлений антропологами на підставі вивчення кістяка 60-65 років, можна дійти висновку, що Курська школа функціонувала вже близько 1030 року. Ми не маємо аналогічних свідчень щодо грамотних сподвижників Феодосія. Никон Іоанн Григорій але можна без побоювання припуститися помилки сказати, що вони також пройшли подібні школи. Те ж саме стосується юних княжичів, а також дітей найближчого боярського оточення Ярослава. Як відомо, його син Всеволод знав п'ять мов, які, напевно, вивчив ще в шкільному віці. Освідченим був і Святослав Ярославич, для якого близько 1073 року київські книжники написали і зборник, в якому вміщено статті з астрономії, філософії, природи, історії, етики, християнського богослів'я тощо. Ще раніше, в 1056-1057, посадник Новгорода Остромир, який доводився Ярославичем близьким родичем, замовив у Києві переклад Євангелія, що відома як Остромирове. Ще одна з найстаріших після Римського Євангелія книг, що були створені київськими книжниками, котрі вийшли із шкіл, заснованих Володимиром та Ярославом. Серед трьох сот учнів, зібраних від старост і попових дітей Новорода, напевно, був і Упир котрий здобув священицький сан і прославився тим, що переписав у 1047 році для князя Володимира Ярославича